היפופוטנט! חוק זה לא בצחוק, פינתו של רף פקח שואלי המפקד! אה, מה העניינים? שואלי! מה? למה אתה לא מגולח? אני מגדל זקן אבות, איך בינתיים? בינתיים? בינתיים יצא לי רק קצת, כמו נייר סחוכית, מרגלין מדליקה עליי גפרורים, אבל בסוף... למה זקן? למה זקן? אני הולך להבטיח את מקומי בגן העדן. מה? כן. לפני שלושה ימים וחמישה לילות בא אליי בחלום המלאך גבריאל ואמר לי, שועלי, אני גבריאל. אמרתי, מהקששים? אמר לי, לא, אני המלאך. והראה לי כרטיס מלאך, שנדע שזה אתה יודע שלמלאכים יש שמות מוזרים כמו גבריאל, מיכאל, חג'ה ביקו, הוא פחות מפורסן. והוא אמר לי, שועלי, אתה חי לך בחטא, הגיע הזמן להבטיח את מקומך בגן עדן, שעון הבוץ הולך ועוזר. אל תפריע לי באמצע ההתנגרות. ושועלי, כדאי לך לבוא לגן עדן, והראה לי סרט קצר על המקום. אז מה ראית שם? בגן עדן? בסרט על גן עדן. כן, מה ראית? בגן עדן יש הופעה של הגרייט וולדד. כולם ערומים עם מעל עדן הקטן להגברת החשק. ומותר לעשות הכל, חוץ מלגעת בעט הדעת, שלא יעלה על הדעת. לגעת. ומה עם העץ השני, עץ החיים? שבחיים אסור לגעת. ואיך אתה תגיע לגן עדן? או, יש שיטות שונות. שיטה אחת זה להיות צדיק עוד בחייך. בחייך. כן, זה קצת קשה, אבל יש משהו יותר קל. זה ללכת מאחורי צדיק, להיצמד אליו, וכשמגיעה תורחה להיכנס לגן עדן, אתה תופס לו בגלביע שהוא לובש ואומר לסלקטור, אני איתו, אני איתו, ואתה בפנים. ככה זה, אנשים רשעים לא מתקבלים. מי לא למשל? אני מכיר איזו חוטאת אחת, שהיא כל כך הרבה חוטאת, שהיו צריכים להתקין לה דיבורית במידה, אבל הכי חשוב זה ללמוד תורה. מה? מה התקין לה? דיבורית במידה, אמרתי. אבל הכי חשוב זה ללמוד תורה, ויש הרבה מה ללמוד. למשל, אתה ידעת שלא על כל התנ"כים יש סמל צלצל, אה? אתה ידעת שאם תקרא כל יום עמוד מהתנ"ך, אחרי שנה שלמה, תהיה בעמוד 365. אתה ידעת את זה, אה? התנ״ך זה דוגמה לאיך שצריך לחיות. הרי שמה, בתנ״ך, לא מקללים אחד את השני, כולם ויאמר, ויקרא, וישב. בתנ״ך אתה לא שומע, סטמי, כולם יפים עם זקנים ארוכים כזה. בגלל זה חברות סכיני הגילוח לא הצליחו כל כך. אבל טרקטורונים במדבר כן הצליחו. טרקטורוני כנען. זה עד היום יש לזה. כן. ככה, בטח. ואיזה סיפורים יפים. תשמע סיפור. כן. נוח היה אי סצדיק מה זה תמים? יום אחד אמרו לו, לך, לך, תבנה תיבה. הלחת תמים הזה ובנה תיבה ענקית. הכניס חיות, מלא חיות בפנים. يعني, שניים, שניים מכל סוג. אפילו שיפוטה. איך הוא מצא שיפוטה? איך, אני לא יודע. אפילו ברלף הכניס. כל החיות חרבנו לו בפנים, ולא ירד שתי דיבות. בסוף... בא יגאל השילוני ואמר לו, סתם. זאת הגרסה שלך על התנ״ך? לא, זאת הפרשנות שלי, אני מפרש. הבאתי לך גם התנ״ך, תנ״ך עם פרשנות שועלי. מה זה? קח, תקרא. אני לא מנהל מת... לא מת... את הכתב של ה... אה, טוב, זה, זה כתוב באותיות שועלי. זה רק אשתי מבינה, תן לי רגע. אני <תקרא> שמשון הגיבור, לפי פרשנות שועלי, הוא לא היה גיבור בכלל. פשוט כולם אז היו חלשים, והוא היה רגיל. אם הוא היה חי היום... אז היו קוראים לו שמשון הרגיל. אתה ידעת שיש עוד ספרים שלא נכנסו לתנ״ך בכלל? אה, אני מבין שאתה כבר יודע את זה. אלה ספרים חיצוניים שלא נכנסו כהדפסה, יצא כבר. איזה ספרים יש? יש את הסיפור על צ'רלי צ'בלין. מה? בטח, אני פותח צ'רלי י"ג וקורא. הוא היה חכם גדול בתורה, אם כי בתושבע היה חלש. לא היה מדבר בכלל. גם מעזה בחמישה בלונים לא נכנס בזה. טוב, תודה רבה לרב פקח שועלי. בוא נרים קוזי. לחיי מי? לחיי נצח! נדפקת לגמרי, נכון? דובוק דובוק, אהה. הגשנו לכם, חוק זה לא בטחוק, פינה טוב של רם. לא יזיק לך את זה, כן. זה לא של רם, רם, לא רם, פקח שועלי, המפקד. אני רוצה לתאכל את הנחלה.